Február elsősorban az Oscar szezonnak a hónapja, tehát azokat a filmeket, amiket nomináltak és majd díjazni fognak, azoknak egy jelentős része eljut ilyenkor a magyar mozikba is. Már játszák a Jackie című filmet, ami Jacqueline Kennedynek a fiatalon megölt amerikai elnök feleségének a történetét dolgozza föl. Nem a film maga három napban játszódik, a gyilkosság napján is az azt követő néhány napban, amikor egyrészt próbálják földolgozni a sokkot, másrészt pedig az megözvegyült First Lady komolyan elkezd aggódni, miatt, hogy az ő egzisztenciája is veszélybe kerül azzal, hogy a férje meghal. Ez az egész pedig egy olyan keretben van, ami egy interjú tulajdonképpen, tehát készül vele egy interjú, és ebben emlékszik vissza a történetekre. Az ő szemszögé is ismerjük meg, így utólag Kennedy elnököt, tehát egyfajta az ő interpretációja a film szerint legalábbis nagyon sokat számít abban, hogy hogyan íteljük meg az működését, már, mint az elnök működését. Mit mondaná róla, hogy ez egy történelmi film, egy dráma, egy lélektani film? Részben egy dráma, részben egy erősen politikai alkotás is marad azért a történet a 60-as években, de nem mondanám, hogy szimpatikus lett a First Lady. Maga az elnök elég keveset van jelen a filmben, néhány flashback közért jut neki, de ez nem is annyira kettő kapcsolatáról, inkább a a szerepéről szólt. Nyilván lehetne itt elemezni a politikai szempontjait az elnöknek, hogy mit csinált jó, mit nem. A házas életükről is nyilván vannak szaftos történetek, de itt elsősorban a feleségének a motivációi látszanak. Mondhatnánk, hogy maga az elnök halála az egész történetnek a kirobbantója. És ezért is van nagy hangsúly magán a főszereplőn, Natalie Portman-en, aki hát nagyjából átlényegül ebben a filmben. Tehát igazából az ő játéka nélkül azt hiszem ez a film vajmi keveset, vagy hát jóval kevesebb. A külső hasonlóságok talán annyira nincsenek is meg a Jacqueline Kennedy és Natalie Portman között, de vannak felvételek, amikkel látszik, hogy nagyon föl tudta venni azt a stílust, beszél stílust, mozgás, ami igazából az eredeti karaktere jellemző, és ezt jól át tudta venni ő. Körülbelül ahhoz hasonlítható, mint jó pár évvel ezelőtt volt a Királynő című film, amikor ugye Helen Mirren alakítása vitte egészen magas szintre azt a filmet. Valami ilyesmi látható itt is, hogy Natalie Portman ismét olyan magasságokban jár, mint az első Oscar dia idején, amikor a Fekete hagyja jó főszereplőjeként alakított frenetikusan. How long you on the train? couple of days. Hasonlóan Oscar esélyes film a csütörtökön bemutatandó oroszlán című film Davis Davies Ausztrál filmrendező első alkotásáról van szó tehát mondhatni, hogy jó Andre a filmes világban annyira azért nem, mert sorozatokat már készített, meg dokumentumfilmet stb. de nagyjátékfilmben ez az első Gudu, ez Indiában játszódik, egy szegény indiai fiú története, akit elveszít a testvére, és kalkutával keveredik a fiú, ahol néhány hónap után árvaházba kerül, és majd végül egy ausztrál gyermektelen pár fogadja őt örökbe. Nagyjából ez a film első fele, tehát két részre oszható, Az első rész játszódik egész Indiában szert, a második fele pedig Ausztráliában, hogy már ő 20 évvel később ez a főszereplős rájött, hogyan kezdi el érezni azt a vágyat magában, hogy megtalálja a saját és visszamenjen Indiába, megtalálni a testvérét, a szüleit, akik talán azóta is keresik I had another family a mother, a brother I can still see their faces What happened? megtalálja? Megtalálja, de igazából talán azért is mondhatjuk el, mert nem is ez a lényeg a filmben, hanem az, hogy hiába van jó módban, hiába él a nyugati életet Ausztráliában, amit mindenki irigyelhetne, ő valahogy mégis visszavágyik. Ez 20 év után, vagy 25 év után sem maradhat annyi van, hanem fontos ez az embereknek. Dave Patel a főszereplője a filmnek, akit egyébként a getomillium című filmben sokan láthattunk jó pár évvel ezelőtt. oszkár-díjra jelölték ezt a filmet. azért legjobb kategóriában. A két mellékszereplőt szereplőt is, Dev Patel a már említett felnőtt fiút, a másik pedig Nikol Kidman, aki az örökbefogadó anyát játsza. A legjobb adaptált forgatókönyv, tehát ez egy könyv alapján készült film. A legjobb operatőri munkáért, illetve a legjobb zenéért is jelölték. Tehát hat jelölés van azért, ebből egyet-kettőt reméljük, hogy be fog tudni gyűjteni.